Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Hvala nisu Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, želimo vam mir i dobro u još jednoj emisiji Franjevačkog svjetovnog reda, emisiji Poziv u svijetu. Danas je s vama Andžas Lunjski, a evo osobita mi je čast i drago mi je zadovoljstvo ugostiti u ovoj našoj emisiji u studiju frajivicu Janića, nacionalnog duhovnog asistenta Franjačkog svjetovnog reda, područnog duhovnog asistenta Franjačkog svjetovnog reda, duhovnog asistenta Hrame. Evo, dobrodošao Ivice. Hvala Miri, dobro. Evo u našoj današnjoj emisiji upoznaćemo vas sa nacionalnim seminarom za formaciju koji je održan ovog prošlog vikenda u Zagrebu. Predstavit ćemo vam evo, našeg povjeren, nacionalnog povjerenika za formaciju Antona Gržetu. A također ćemo u zadnjem dijelu emisije vas upoznati evo i šta se događa sa našom ikonom koja kao što znate je pohodila Hrvatsku. naš Anton Gržeta, nacionalni povjerenik za formaciju, je riječani, evo upravo izdolazi iz rijeke kao što nam dolazi i nacionalna ministra. A, tako da, evo, mi Antona pozdravljamo na telefonu, telefonski nam se javio Antone, hvala nisu si Marija, jel na si vijek, čujemo? Evo, vijek, nisu si Marija i evo Franjevački, miri dobro. Evo, želimo ti mir i dobro, A, hvala što si se odazvao, evo što si danas pristao s nama podijeliti svoje iskustva. Uh, zapravo, uh, evo, sve ono što se događalo na, na, na tom uh, nacionalnom seminaru za formaciju. A evo, prvo bi te molila uh, kratko da nam se predstaviš samo. Ja, ja, sam, ja sam rekla Bezika. samo ime. Jel? Da, da, <laughs> da. <laughs> evo, dolazim iz Rijeke, mjestom Brasno Krnjevo, Svetog Nikole Pavelića, oženjen, uh, imam petero djece, supruga ima petero djece, 47 godina, evo, i... Evo, prekrasno. Bogu da. hvala. Da. Evo, Antone, ti si prihvatio evo, ovaj poziv za nacionalnog povjerenika, za formaciju evo, i odmah prva aktivnost je bila i nacionalni seminar. Je, nacionalni seminar je bila prva aktivnost, međutim, budući da nije bilo još osnovano samo povjerenstvo za formaciju, onda je seminar organiziralo nacionalno viječe. Nismo to odnosno nacionalna ministra Marta Radoši je to preuzela nekako na sebe i tako sa duhovnim sistemima, pa su oni bili glavni organizatori ovoga seminara. Inače je on u organizaciji povjerenstva za formaciju, ali evo, ove godine su oni to organizirali. A Bogu hvala, evo, to su početci. E, ti si zapravo i počeo, je li, preuzeo si tu službu. Da, evo, teko... Da, da, koja da. su tvoje očekivanja? I što, za, što zapravo misliš? Očekivanje pa... Pa evo, to povjerenstvo za formaciju je... U biti trebalo bi stvoriti nekakvu suradnju od s nacionalne razine na područnu. Tako da bi trebalo povezati sva ta područna povjerenstvo za formaciju i jednu mrežu do mjesnih. Evo, to bi bilo nekako ostvariti neku suradnju. I ciljeve neke... Ne znam, pratiti smjernice međunarodne razine to provoditi pa onda smjernice koje nam kapitul daje Nacionalno vijeće i tako. To se neke onako, može se reći, službene, službeni ciljevi koji bi morali evo. A svaki od nas ima i neke svoje ciljeve, privatne koje bi ostvario. Evo, možda evo, da bude i Franjovački svjetovni red, možda privlačniji za mlade, da bude za mlade obitelji tako, evo nešto novo, odgoj za nešto novo i tako. Pa evo Antone, ti evo stvarno Franjevački živiš i, i u svojoj obitelji, evo promičeš to Franjevaštvo, znam da si i, da ste zajedno pokušali i jedan rad sa obiteljima, ja? Da, ja sam zajedno sa bratom Goran Luketom bio u povjerenstvu za obitelj u prijašnjem mandatu. Ali u našoj župi smo bili isto, imali nekakve obiteljske obiteljske susrete i tako. I tako, lijepo. Da. Antone, kako je izgledao taj nacionalni seminar? Lijepo ste se svi okupili, duhovni asistenti su, čula sam, evo bili, lijepo se odazvali, imali su svoja predavanja, tako da ćemo mi imati, evo, Zapravo tu milost da će i Frajevica s nama podijeliti u studiju svoje predavanja, evo ti nas upoznali s ovim drugim. Ha, su u svakom slučaju da. bilo je veselo, evo. bilo je veselo i bila je prilika za produbljivanje naših i poziva i franjivašta i razminu iskustava evo za zajedništvo i tako. E, mogli su se naći razna ta povjerenstva, Recimo, mi smo se u povjerenstvu za formaciju područna povjerenstva imali kratki sastanak i tako pa smo mogli raspravlj o našim problemima. Ovi ministri su se mogli o svojim nekim pitanjima itko. Seminari traju tri dana, ne znam da li vam, to je bilo prošli vikend, 10. veljače do 12. veljače, od petka do nedjelje. Bilo je, evo, zbilja lijepo. Mogu otprilike se prisjetiti evo, ovako, počeo je u petak. Znači petak u 17. sati je bilo ukupljanje, nakon toga je bila euharistija, pa je bilo uvodno predavanje koje je održao fra Ivan Bradarić. Bo, tema je bila Božić u Greću. Inače, Božić u Greću je, samo da se kratko osvrnem, Božić u Greću je tema koja bi se trebala obraditi ove godine, 2023. Treće, kao u, u sklopu onih obljetnica, obljetnica, E, e, e, franjenih obljetnica osamsto uh -huh. obljetnica važnih događaja koje su se dogodila u životu svetoga Franje tako da je u tom možda evo, u tom, kroz tu prizmu je u stvari bio i cijeli seminar za formaciju i sve ova predavanja su u biti ne znam, jedno je bila u poniznost jedno sve to ide nekako kroz taj Božić u Greću tako da drugi dan subota predavanje je imao Frajevica Janjić, Bratstvo nije tvrtka tu nam je on objasnio glavne razlike, ali i tu se može, evo to bratstvo, to je sve nekako kroz, kroz taj Božić se može Božić ugreću, evo. I onda, to je bilo u jutarnjim satima, onda smo imali rad po skupinama, tu je bilo prilike za upoznavanje i tako. U popodnevnom dijelu pre Josip Ivkić je imao Poniznost u životu svjetovnih Franjevaca, poniznost, evo, to je isto vrlo, iako nisu možda bili eh, toliko povezani, ali isto poniznost Božiću Greću, Bog koji se ponizuje, sve to, evo, to, u tom kontekstu. I onda popodne su bile radionice, m, bila je Uharistija i navečer u osam sati, ono što je bilo meni možda najljepše je kad je Frama došla i razveselila na svih svojim framaškim duhom i igrama. Frame, evo, to je trajalo do deset večera, dok nismo išli na počinak. Nedelja 12. veljače je bio nastavak rada, aktualna pitanja. Nacionalna ministra Marta Radošna mi je održala jedno lijepo predavanje. Jako mnogi jedno smo bratstvo. I tu, tu je ona iznijela neke, neke praktične primjene, praktične primjere kako primijeniti, evo, Konkretno u bratstvu neke, neke, na mjesečnim susretima neke teme i tako. Goran Luketa nam je, nas je izvijestio o hodočašću ikone kraljice Franjevačke obitelji. I tako, bilo je još malo, to je u nedjelju, znači bilo je još malo druženja. Euharistija, onda smo i ručak i evo, i pomalo smo onda otišli kućama, evo. Evo, baš lijepo. Hvala ti što si nas evo, približio nam nekako taj vikend. Očito je bilo lijepo, radosno i zajedništvo, u tom zajedništvu, druženja. Evo, Antone, ja ti zahvaljujem što si bio gost u ovoj našoj emisiji. Nadam se da ćemo se čuti još kroz godine koje su pred tobom uh, u ovoj službi. Uh, evo i želim mir i dobro i boži blagoslovi tebi i tvoje obitelji. Hvala također, svako dobro, mir dobro. A, mi ćemo se poštovani slušatelji kratko odmoriti uz jednu pjesmu pa se onda vraćamo našem gostu. Hvala prekrasnom pjesmom našeg fra Ivana Matića, mi se vraćamo u studio, vraćamo se fra Ivici Janiću, evo, mladom fratru, koji je također, evo, ja bih rekla ponikao na kaptolu, jel, fra je. Je. evo, fra Ivice, je. Evo, fraivice, ti si nekako obogatio ovaj, taj seminar i tako jedna, jedno, jedno vrlo lijepo predavanje svima i zapaženo, pa smo nekako htjeli da podijeliš s nama to jedno svoje razmišljanje i taj mali duhovni nagovor bi rekla. Jer evo, Franjevaštvo je nezamislivo bez bratstva. Pa i mnoge druge laičke zajednice se osnivaju se kao zajednice i kao udruge pa onda je vrlo važno tu jednu dinamiku i, i svrhu tog okupljanja zajedničkog, nekako razmotriti sa svih strana. Ja? Je, tako je. Evo u našoj Franjevačkoj obitelji, u Franjevačkoj karizmi, možemo reći da jedna posebnost je ta dimenzija zajedništva. Evo kad bi me neko pitao što bi bila Franjevačka karizma, jedna od stvari koje bi trebao reći, sigurno bi jedna od prvih stvari rekao zajedništvo, jel Evo, od svjetoga Franje, koji, dakle, evo, samo i sami nakon njegovog obraćenja, nije znao kako što, krenjuje sam, ali mu je, malo po malo mu Bog slao obraću. Nije ni on isprava bio siguran, ali evo, poslije je vidio da, evo, Bog planira s jednu zajednicu. Pa evo, koja se do danas proširila i na drugi red, na se sesteklariseo, i na treći red, na Franjevački svjetovni red, a i na framu, jel? E, uvijek me obraduje, kad nam gore na framu kapitol, kad nam dođu novi, pa kad tako nekad malo poslije susreta pitamo kako je bilo i to, onda ono često ističu evo, taj duh zajedništva da se snažno osjeti. Evo, nekako nas to obraduje, evo, znači da njegujemo, njegujemo karizmu našeg reda. E, sviđa mi se kako je e, generalni ministar UFS-a, Tibor Kauzer, kako je on jednom prilikom rekao, e, govorio je o zajednici, o zajedništvu i kaže on, grupa ljudi uvijek nije zajednica nego kaže kad ta grupa ljudi ide u istom smjeru, evo tek se onda može reći da je zajednica i evo to je ono mi smo okupljeni oko Isusa i evo on je smjer u kojem smo upućeni i tek onda možemo govoriti o zajedništvu kad imamo skupinu ljudi koja ima iste ciljeve iste ideale, iste prioritete evo pa baš zato jer nekako e, neprijatelj uvijek udara najviše na karizmu nekog reda i onda sigurno da i u našoj fremačkih obitelji je zajedništvo nešto što je trajno, ja bih rekao, pod udarom, pod, pod napadima i onda je trajno se to trebamo iznova posješćivati, obnavljati, evo, raditi oko toga. Posebno možda evo, nakon ovog vremena garantene, zatvorenosti, sad kad smo ponovno otvoreni, ponovno vratiti evo, taj susret uživo, evo, obnoviti taj zajednički život pa se nekako činila prigodnim da tema to predavanje... Zanimljivog naziva, Bratstvo nije tvrtka, jer evo mi živimo u svijetu koji, evo, Bogu hvala ima tvrtke, radi se i vrlo lako se može dogoditi da evo ono iz svijeta pređe u naše zajednice, u naše, naše društva, u naša bratstva, evo, to su ti neke elementi tvrtke i zanimljiva je stvar da evo, recimo, ja sam isto bio, evo, radio prije nego što sam krenio ovim putem i ostavio sam, evo, posvojito sve i Sjećam se iz tih dana kad si na poslu, manje više u većini poslova promatrate se pod vidikom koliko si ti profitabilan, jel? I poznato nam je ono, jel, trebaš se pokazati na poslu da bi se mogao probiti, da bi mogao dalje, jel, napredovati. I nekako, evo, na, kad na posao, tebe se kao osobu ne promatra u tvojoj cjelovitosti, nego se promatra samo taj jedan segment tvojeg života, koliko si na poslu vrijedan i marljiv. Do te mjere da čak, evo, na poslu manje više ne zanima nikog tvoj osobni odnos s Bogom. Ok, zanima jeste odradio posao i to je to. I... Prosti, e, e... jedino ako znaju da imaš poseban odnos s Bogom, onda si možda predmet ismijavanja. i, i to je i da ti se nešto smiješiti. Je, dobro, nekome neka to može biti se može biti ovo je istina. I nekako onda evo postaje opasnost da i mi u našim bratstvima, našim mjesnim bratstvima da vrednujemo osobe onoliko koliko su evo, ne znam, korisne, profitabilne da koliko daju neki doprinos. Međutim, evo ja uvijek tu polazim od svog svećeništa, evo svaki svećenih zna da mi nismo pozvani u svećeništvo jer smo bili nešto bolji od nekih drugih ljudi, jer imam neke bolje kvalitete, ne imam, ima puno kvalitetnih ljudi od mene, pa ih, evo, nije, nisu pozvani u svećaništvo, evo, svaki svećenik je duboko u sebi zna da je Bog njega pogledao i izabrao ga, ali ga nije izabrao zbog njegovih kvaliteta, zbog što je bio bolje od drugih nego... Bog zna zašto, ja uvijek volim reći kad dođem gore jedno od prvih pitanja Bogu će biti, Bože, zašto si baš mene pozvao ja vjerujem da negdje svaki nek ima to, to pitanje neodgovoreno zašto baš ja, jer nismo zbog kvaliteta pozvani, nego evo, evo ja to kažem, iz čiste ljubavina zbog poziva i to je rila razlika kad se upisujemo, kad ideš na posao, ideš na razgovor za posao i gledaju se karakteristike poznavanje jezika ovoga, onoga i evo, ko se tu najbolje pokaže primega. ga, jel? Međutim, Božja logika je drugačija, Bog nas poziva u svećeništvo u bratstva frame, u bratstva trećega reda, ne zbog nekih kvaliteta sposobnosti, nego, evo, on zna zašto, on zna pogledaju na nas, vidio je nešto, evo, ja kažem, Božja ljubav nas je tu pozvala i, evo, zato je ono, možda neka glavna razlika, u jednoj tvrtci e, gleda se, da ta tvrtka opstane, dakle, radnici su tu, da tvrtka ne vode u stečaj, da može funkcionirati, raditi i nekako je sve usmjereno da, da tvrtka bude profitabilna i da nastavi rad. I evo, do te mjera, jel, ako neki pojedinac ne radi dobro kako treba, evo, zamjenit će ga se s drugim ili, ne znam, ove tvrtke kojima je više robotika i to ako može robot zamijeniti čovjeka, zamjenit će ga se jer manji su troškovi. Nekako je sve usmjereno o tome da jedna tvrtka opstane. Međutim, u u mjestnim našim bratstvima e, naglasak je na pojedincu, važan je osoba, važan je pojedinac. Nije usmjereno tome, kako mi je znamo rećevo da proizvodnja ne trpi, da, da, ne trpi, samo da se nešto događa e, nama, e, dakle u bratstvu, važan je pojedinac, važna je osoba. I to reko rekao jedna, e, glavna ta razlika, e, tu se jete gospodin pozvao i promatram osobu cijelovito, evo, prije svega, dakle, onaj koji samim tim što smo e, na sliku Božju stvoreni, imamo dostojanstvo i to je naša vrijednost, jer to je naša temena vrijednost. A onda e, idemo dalje. Čak evo to je, zato bih rekao da jako važna ta svijest, da za sebe osobno, da svako zna, da evo Bog me voli i kad pogriješim, Bog me voli i kad ne mogu Boga uvjetovati, ne mogu ja nešto učiniti da me Bog više ljubi. Bog me već ljubi maksimum, ali onoliko koliko se ja otvorim njemu, koliko ja smanjem sa gresima, a koliko ja više doživim da mene Bog volja. Bog nikad, ne može Bog neka reći sad ćete voljeti sa 20% snage, sutra sa 50%, po nas uvijek ljubim maksimalnom ljubavu, jel? Neovisno o našem stanju i sve kako je, ali o našem stanju ovisi koliko ta ljubav do nas dopire i koliko nas smijenja. Evo, to je negdje glavna razlika u bratstvu, evo, mi gledamo iz te perspektive, jel, promatramo se. I u bratstvu je pojedinac važan, najvažniji je on i njegov odnos s bokom. Evo rastu u krepostima. To mi se sviđa kako sveti Franjo stalno naglašava, evo mi smo tu kao pojedinci, evo da rastemo u vjeri, da rastemo u odnosu s Bogom. Evo to je ono najvažnije. Zato je svaki pojedinac pitan i svaki pojedinac a svoje mjesto u bratstvu može dati svoj doprinos. Sviđa mi se kad su jednom svetoga Franju pitali da im opišu da mu opišu savršenog brata. Čini mi se da je to još bilo dok je bilo njih 10-15 na prva braća i sad braće pitaju Svetog Franjo da im kaže evo, koji je tu sad savršćeni brat, očekujući da će sad, ono, Sveti Franja bio ponizan, vjerojatno neće reći ja, nego će reći nekog od njih i sad ona sve zanima koji bi to mogao biti, koji bi mogao biti brat. Međutim, kako kaže evo životopis, što kaže Sveti Franjo? Kaže kad im je opisao savršenog brata, govoraše kako bi dobar onaj manji brat bio koji bi imao život i svojstva ove svete braće. I onda kaže Sveti Franjo... Savršenu vjeru i ljubav prema siromaštvu brata Bernarda, jednostavnost i čistoću brata Leona, uljudnost brata Anđela, prirodnu osjećajnost brata Masea, uzvišen duh kontemplacije brata Egidija, postojanu molitvu brata Rufina, strpljivost brata Junipera, brižljivost brata Lucida, ljubav brata Ruđera i tako on nabraja. Ono što se mene ovdje dojmilo, dakle, sveti Franjo, kad savršenog brata vidi u zajednici. Evo tu bih rekao da smo na izvorima franjevačke karizme. E, nismo usmjereni ka pojedincu u tom smislu da evo na jednog se oslanjamo i da je najvažnije da jedan, nego najvažnije da svako nađe svoje mjesto u bratstvu, da evo svakog možemo prepoznati koja je njegova krepost i ga gospodin posebno poziva da tu raste i kad svako ima svoje mjesto, evo kao ne puzle, kad svako ima svoje mjesto, evo to je onda zajedništvo, to je bratstvo, evo i to, to je franjen pogled, evo. To mi je nešto prekrasno, dakle zapravo savršen brat je zajednica, zajedništvo i evo važno onda briga oko, oko svakoga pojedinačno. Znači svako bratstvo je zapravo savršeni brat, može biti i treba težiti toj savršenošću. Tako je, tako je. Evo dakle da pomognemo zapravo jednim drugima da rastemo. I evo ovaj nacionalni seminar za ovoj teleformacije nekako je bio usmjeren baš za odgovorne u bratstvima i nekako u, u tom smjeru smo i dalje išli sa ovim nagovorom, bratstvo nije tvrtka, e, ono što situacija koja u vijeću može biti je da možda evo, neki član vijeća e, manje radi, nema ga, nešto se možda dogodilo i najčešće na što mi radimo pokrijemo ga, evo on nije izvršio svoj posao, napreći neko drugo mjesto njega pokrijeće, međutim i to je dobro, to je ok koji puta. Međutim, dugoročno gledano, jesmo li mi pomogli bratu, ako kad god on ne može, uskačemo, uskačemo i služba prolazi, godina ide, druga godina prođe, a zapravo smo ga samo ga pokrivali. Istinska ljiva prema bratu bi bilo, evo, doći pristupiti vidjeti u čemu je problem, zašto ga nema, zašto je neaktivan, što se događa, jel? Evo, to je, to je ta neka bratska briga, dakle, nije kao u tvrtki. Gdje ako jedan član ne radi, pokričamo ga s drugim, on nam više nije bitan, bitno da proizvodnja ne trpi. U branstvu zajednice, ako vidimo jednog člana nema, pokušat ćemo doći do njega, od onog jednostavnog, kako si, vidjeti s čim se muči, bori, doći do toga da ga opet vratimo, da ga rehabilitiramo. Bogu hvala, dobro je pokriti nekad kad ne može, ali na duže staze, evo, baš smo pozvani ga go sobiti, gospod nekoga da vrši tu službu kojom je gospodin povjerio. Evo, to zahtjeva puno više napora, puno je teže ali to je ljubav, jel? jel? Ovo bi bilo nekako bježanje od odgovornosti, jel? I evo ono možda što bih izdvojio, e, kaže Sveti Franjo, na jednom mjestu veoma se naime izgrađuju podložna braća kad se njihovi ministri i propovjednici rado posvećuju molitvi. Evo meni je ovo bilo otkriće, jer ovdje kaže Sveti Franjo da se podložna braća veoma izgrađuju kad njihovi ministri mole za nas prevedeno na naše Franjevačke zajednice eh, bratstva. Dakle, kad članovi vijeća mole za svoje zavjetovane članovi bratstva, to, to njih jako izgrađuje, to je jako snažna molitva. Evo to, to svojom sveti Franjo otvori oči, dakle, kad jedan gvardijan moli za svoju braću, kad provincial moli za braću, to je, kaže, veoma se ta položna braća izgrađuje. Da nekako, evo, ne zanemarimo taj duh molitve i pobožnosti. To je na tragu onoga što je Papa Franjo Pred prošle godine Zabožić u nagovoru u rimskoj kuriji rekao, on je rekao, e, mnogi od nas rade zajedno, ali ono što jača zajedništvo jest i mogućnost da zajedno molimo, da zajedno slušamo riječ. I ovo je zaista poticajno za razmišljanje, je li bratstvo, bratstvo, ako možemo zajedno organizirati događaje, zajedno ići na hodočašće, zajedno se družiti, zajedno ići na raštilje. Na tako druženja, ali ako mi zajedno ne molimo, jesmo li mi onda brasto? Na tragu pape Franje kaže da to nije zajedništvo ako mi nismo kadri zajedno moliti. Jer ono je dobro pitanje što je retko postavio, po čemu se razlikamo od onih u svijetu? Oni u svijetu sve drugo rade zajedno, ali mi zajedno i molimo. I to je nama izvor snage po toj molitvi nas dug Božu jedinjuje. I zato je istina, gdje god je u brastvu naglasak na molitvi gdje je prisutna zajednička molitva, Evo, tu duh Boži po toj molitvi povezuje, čini da raste, izgrađuje. Ovdje bi jako dobro jedan bračni par mogao posvjedočiti i znati evo kako se kad zajednički mole, kolike velike promjene se događaju, koliko duh zajedništva raste, ne samo među supružnicima nego i među djecom u praktički cijeloj obitelji. I vratim se na Papu Franju, kaže on dalje u tom govoru, kaže evo bez te zajedničke molitve, kaže riskiramo biti samo stranci koji surađuju. Konkurenti koji se pokušavaju bolje pozicionirati, ili što je još gore, tamo gdje se stvaraju relacije, čini se da one više preuzimaju dio sučesništva za osobne interese, zaboravljajući zajednički cilj koji nas drži zajedno. Evo ono što je bitno, bitno da je vam članovi vijeća, da onome što im je povjereno da o njihovom radu razmišljaju kao o službi. Jer to odmah ćemo se posvijesti da nam je Bog povjerio službu, da je jedna odgovornost pred njime, ali da isto tako nam Bog daje milosti. baš sad na seminaru sam govorio kako je, evo, važno dobro je, zdravo je i za duhovnost posvijestiti se i Bog mi je povjerio tu službu. To znači, kad umrem, kad stanem na sud, u jednom trenutku će biti i taj dio, evo, tih godina, dvije, tri, četiri, pet, E, evo, Bog će mi prosuditi, naka ne misli, da li sam vršio tu službu, ne sam ja mislio da najbolje, kako i drugi mislio da je najbolje, nego kako je Bog mislio da je najbolje, jel? I onda ono bilo malo, jel to zvuči, malo da, plaše, jel, da, da, zastraši da. i dobar je taj jedan zdravi <laughs> strah. I onda smo svi povuku. <laughs> I, mislim, dobar je taj zdravi strah. Sveti Augustinje, kada je bio biskup, on je govorio da ga je strah da se boji, ne mu nije sve jedno, jel? Ali opet, evo, s druge strane, ona druga strana medalje sa povjerenom službom, Bog daje milosti. Evo, Bog nikad nije, nije, nije nekog pozvao na neku službu da mu unaprijed ne bi dao milosti za to. I opet, kako Svjeti Augustin jednom lijepo kaže, dok ti Bog šalje, dok ti Bog stavlja trnovu krunu, dok ti šalje križeve, on već priprema nagradu i mjesto tebi u nebo. Evo, važno je nekako to dvojako obje strane tu medalji promatrati. I, evo, zadnje što bih izdvojio, Isto riječi pape Frani iz navedenog govora, kaže on, samo služeći i samo razmišljajući o našem radu kao službi, možemo zaista biti na korist svima. Ovdje smo, ja prije svega, kaže papa, da naučimo klečati i kanjati se gospodinu u njegovoj poniznosti, a ne drugoj gospodi u njihovoj praznoj raskoši. Dakle, evo ono, možda što bih evo podvuko i zaključio, kao najvažnije, i službe koje su nam povjerene, Povrjeni su prije svega da mi rastemo kroz to. Jako je pogumno za bratstvo ako neko smatra da izabra na tu službu jer je dosegao neko savršenstvo. Sad je on zato, evo ga, to je to, ne treba više rasti u odnosu s Bogom. To je pogrešno poimanje. E, mi trebamo rast. Ali ovo je sad, kao da Bog kaže, evo sad želim da kroz tu službu radiš. Sad ima jedan dio u tvom srcu koji se može izgraditi jedino ili između ostaloga po toj službi. Zato je jako dobro, zdravo promatrati ove službe kao mjesto i mog posvećenja izgrađi, izgrađivanja. I najbolji, evo, to sam i na seminaru spomenuo, možda najbolji kriterij kad mi služba završi, kako mogu provjeriti jesam li zaista završio službu, ne kako sam ja smatrao da najbolje, kako i drugi smatrao da najbolje, nego kako je Bog smatrao da najbolje e, dobar kriterij, filter, jest postaviti se ovo pitanje. Pogledam sebe, ne znam, evo, prije dvije godine, prije početka službe i sad evo, gledam sebe nakon što je mi da li mogu reći u tom razdobju, ukoliko god je bilo godina dvije, manje, više, mogu li reći da sam ja upoznao više Bože srce kroz to, da sam više upoznao sebe, da sam narastao u odnosu s Bogom? Ako mogu, onda je vrijedilo sve. Ako ne mogu, ma da smo najsvršenije organizirali događaje, da je sve prošlo preljepo, ako toga nije bilo, evo, steško zvuči, ali je, je promašeno služanje, jel? Evo, zato mislim da evo, važno se uvijek iznova ove stvari posvješćivati. Evo, hvala Freidice. Evo, prekrasno je bilo slušati te sada. A vjerujem da je tako bilo i na seminaru u tom bratskom zajedništvu. Evo i mi smo zajedno sa slušateljima Radio Marije evo razmišljajući o ovom svemu što smo sada čuli, kratko se odmorimo uz jednu pjesmu, pa ćemo se vratiti nazad u studio. U sam bez cilja i bez nada U mora no hrana U mora noc svih klutanja Svjedok tvoja ljubav Bože nije dotakla Svjedok moja tvoja ljubav Bože Nie podglaj z blata Nie było przytelnia Nie było Ruku da my pruży Moją bolę dok mi tvoje svijetlo sve moje je rastjeralo tmime. život mojo Bože bude hvala neka ti život mojo Poštovani slušatelji, nazad smo zajedno u studiju, s nama je Fraivica Janjić, nacionalni duhovni asistent, područni duhovni asistent, <laughs> mjesni duhovni asistent, asistent Frame. Evo, uživali smo, zapravo imali smo milost, evo što je s nama podijelio svoje predavanje i razmišljanja koja su bila na nacionalnom seminaru za formaciju a na početku smo evo čuli i nacionalnog povjerenika za formaciju Antona Gržetu a kako smo i najavili sada bi, nadam se, da smo uspjeli ostvariti kontakt sa Goranom Luketom Goran Luketa je nacionalni evo za <laughs> međunarodni, međunarodni vječnik da nije nacionalni ne paše mi nikako da gorane holjen isus i marija želimo Vazda. ti mir i dobro i dobrodošao va zahvalje nisi marija miri dobro pozdravljam vas doživ i sretno slazenje da evo dakle međunarodni vječnik koji je bio zadužen za Hod ikone po Hrvatskoj. Ti si zapravo ikonu i donio iz Mađarske, je tako? Je, je. ovo, to je. ovo bilo. Tako je. I hod ljeto. završava, je a... Je, evo, brzo je, brzo je prošlo. A, od ljeta kad smo išli po ikonu u Mađarsku, pa evo, do, do... ušli smo u zadnji tjedan a, boravka ikone u Hrvatskom nacionalnom bratstvu. E, tako da ovaj e, možemo baš podsjetoditi e, jako velik odaziv e, Bratsava, mislim koliko znam skoro sva Bratsava su se ovaj odazvala e, i uključila e, u inicijativu hodočašća ikone, tako da primjena je preko 100 bratsava e, na području Hrvatske. E, Baš e, osim dobrog odaziva, svakog rasnija ima neke svoje posebnosti, tako kod nekih je e, susret bio je dijelom formativan, pa su iskoristili priliku, prisjetili se enciklike pape Pavla VI, e, Marialis Cultus, o tovanju blažene djevice Marije, e, tako da u biti e, i na taj način smo se izgrađivali, e, vi su E, više manje molili Franjevašku krunicu pred ikonom. E, još prije susreta u pripremi e, samo kodočašća ikone. E, kako smo pripremili materijale dali smo brastvima na izbor e, da biraju hoće li čašćenje biti e, privatno samo unutar e, mjestnog brastva, Redovno ili svećano baš e, u župi, u crkvi procesijom i skoro svi su se odlučili za svečano, ovaj, svećano stovanje, taj baš nekako u biti pokazao koliko svi ovaj, žele to i žele da to bude baš nekako javno i svećano i šta ljepše. Tako da baš brasta su se potrudila i, i, i da procesija izgleda i svećano i kod kičenja gostoje baš je bilo puno i puno ukrasa i detalja, svaki je nekako htio dat svoj dio, svoj doprinos da to izgleda šta ljepše i šta svećanije i koliko Hrvati vole Mariju baš, baš, baš je to ovaj, baš je to pokazalo A, i tu su i duhovne milosti Uh, pa baš uh, veliki, plodovi, veliki ovaj, uh, duhovni, duhovni uh, plodovi, uh, baš gostana nas je kao majka povezala uh, kao bratstvo i nekako uh, baš ja osobno isto sam osjetio kako smo u biti svi, možemo kazati, uh, radimo istu stvar Usmjereni smo e, na štovanje goste, ali opet svako bratstvo je unutar e, tog e, istoga radimo različito, specifično, tako da neki su više usmjereni na molitvu, neki na formaciju, neki na, na apostolat, ali opet Duh Sveti svako pojedino bratstvo vodi i nadahnjuje, e, tako da... E, i svak od nas ima neke svoje specifičnosti i različitosti I svak u biti istu stvar što van je gospe opet radi na svoj neki malo malo poseban način tako da u biti baš smo ko jedna obitelj e, sa svim svojim posebnostima i na neki način osje, baš se osjetila ta, to bratstvo i, i obiteljsko zajedništvo znači i među i zajedništvo e, sa patri reda, pošto na ikoni su e, osim blažne djevice Marije, kao u naruču, naruču ima Isusa i e, lik Svetoga Franje, Svete Klare i Svete zabete Ugarske samoćima, tako da baš u biti e, svi smo tu cijela obitelj na okupu moglo bi zekarati. Sve nas je povezalo. Kao e, prava majka u jednom obitelju. Kao prava obitelj. majka, da. je. I da. baš je ovaj... Evo, ja bih koristila priliku i zahvaljala se na pozivu, emisiju. I mislim, ono, baš je bilo dosta dobro medijski popraćeno. E, Hrvatska katolička mreža. E, znači, tako da su bili dosta ljudi, ono, informirani. E, Uglavnom, e, ikona e, ima svoju Facebook stranicu, regina familije Franciscane, tako da tu se može vidjeti e, ono, u slici riječi kratko, e, kako je to bilo e, u Hrvatskoj. Može se vidjeti kako je bilo prije nas, kako su zemlje prije nas. E, Štovala ikonu koje se zemlje ikona obašla i eto pozivam slušatelje može, mogu tu i nastaviti pratiti dan tijek hodočašća po Europi. znači nakon Hrvatske ikona ide u Bosnu i Hercegovinu gdje će biti do ljeta a onda će u kolovozu biti na svjetskom susretu mladih sa papom u Lisabonu u Portugalu Evo e, lijepo Gorane, ti si eto imao posebnu milost da ju i doneseš i da se nekako brineš o njoj. Evo, i hvala ti što si nas informirao. to želimo ti mir i dobro. I tebi i tvoje obitelji. Mir i dobro i vama. Hvala na pozivu. Poštovani slušatelji, evo, mi smo u samom završetku naše emisije pred kraj. Evo ja bih zamolila još našeg krajivicu Janjića za završne misli i evo i za završni blagoslov. Evo ali prije toga što ti misliš evo o toj ikoni kako je sve lijepo prošlo, jel? i bilo milosno. Je, evo Gospa Marija je zaštenica frenačnog reda i vjerujem da je dobro evo, i na ovaj način obnoviti pobožnost prema Mariji, da uteče se više u njenom zagovoru i drago mi je da je stvarno lijepo proteklo, evo, da je prošlo kroz naša vratstva i evo Bogu hvala, mislim da je najveći, najljepši plod koji može ostati, evo ponovo, Obnovimo, evo, tu svijest da osim o majke imamo i nebesku majku koja brine za govara za nas i sveti povjerio red nizinoj zaštiti. Mislim da nam ona puno, puno u našim vremenima može pomoći, isprostiti milostivni zagor se uteće, evo, tako da, Bogu hvala, jako lijepo. Da, Evo, e, prekinula sam se u, u završnim mislima. Pa, evo, to bi možda završio i kao jedna poruka, ono s čime sam i na nacionalnom seminaru završio, tamo pred kraj sam govorio o tome kako obnoviti žar u, u našim mjestnim vrstvima, prije svega u svaku u sebi, jer ono, u, u, jednoj, u jednoj firmi može se raditi bez žara, samo da se obavi, da se odradio, samo često čuste riječi, Međutim, evo, kad si u pitanju odnos Bogom, mi, bratstvo, jako je loše ako dođe do toga da ja samo obavljamo nešto, da se obavi. Znate, ono, kad se kaže obavio sam sakramento, obavio sam misu, obavio sam molitvu, e, može zvučati jako ružno, kad ja ja sas nekim išao na kavu i, i da kao, ja kažem, ma evo, obavio sam i to. <laughs> e, evo, Bog želi da sa žarom da mu dolazimo, jel? I evo, ona zadnja, zadnja stvar koju sam spomenuo, kako možemo obnoviti žar? Možda je bitna ta svijest eh, Bog traži vjernost a ne uspjeh. Evo ono kad služimo u Bratstvu kad se dajemo, kad tad ćemo eh, naći na to iskustvo da možda ulagali, davali se a da možda nije donijelo toliko ploda koliko smo očekivali, planirali. I dobra je sjetica jednu sliku koju sam negdje čuo kaže da je to eh, rad našu boženjivje naše svjedočenje, služenje i otprilike kao kad čovjek dovede konja na, na vodu i sad ti dovedeš konja na vodu da se on napije, da pije iz te vode. Međutim, nekad se dogodi, ti dovedeš konja na, na vodu, na izvor vode, a on pravi mjehuriće, ne pije. A ti si ga doveo s ciljem da pije, on pravi mjehuriće. I evo, možda tu neka poruka, nema veze, dovedi ga na vodu. Evo, mi smo pozvani dovoditi sebe i druge na izvor vode. Hoću li ja praviti mjehuriće drugi? To više nije moja odgovornost. Moja odgovornost je da dovedem drugoga do, do izvora, do gospodina. A evo dalje što će biti, evo prepuštamo u Božje ruke. Ivanova je tako i započinje. Kaže da je svjetlost došla na svijet pa su je ljudi od, odbacili. Jel? Kaže da su birali radije grijeh nego svjetlo, radije tamo nego svjetlo. I kao i onaj Ivan 6.66, kaže tada mnogi otiđeše od njega. Jel? Možda najtužniji redak u svetom pismu. Ali je Isus nastavio svjedočiti i išao je dalje. Nije ga to obezhrabrilo. Zamislimo da je Isus tada rekao pa neću sad na križ. Jer evo mnogo ih je otišlo. ni je sve jedno otišao do kraja izvršio svoj plan. Jel? I možda evo, ta, s tom stikom bi završio. Isus je tri godine e, radio sa svojim učenicima. U u njih ja služio im, bio s njima, svjedočio im, govorio im istine, ljubio ih, molio za njih. I nakon tri godine što je on njih formirao, nakon tri godine što su pošli formaciju izravno od Isusa, kad je bio getsemani, kad je bila noć muke, oni su se osviju smjerno ga razpišali. Da ne kažemo da je jedan jel, iza tajigo, a jedan ga je izdao, a Isus je mogao u očaj, za sam ja tri godine sama radio radio ovoga, jel? ali evo nakraj što se dovolilo, vratili su se malo pomalo, malo, vratili su se, dakle evo. Možda je ovaj su primjer najbolji za nas da, da sijemo, da svjedočemo, da ne gledamo koliko smo uspješni, nego da gledamo samo da ostanemo Bogu vjerni. Evo, nekako to bude kroz naše mjesno vrstvu, kroz našem služenju, da ostanemo Bogu vjerni. Evo, zahvaljujem tom porukom doista. Ostanimo svi, sluš dragi slušatelji, svi koji nas slušate i slušate Radio Marije, ostanite vjerni Bogu i Mariji. I evo, praivice, još bi te zamolila za blagoslov, za sam kraj. Evo. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Neka vas blagoslovi, gospodin, neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasija, milostiv neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj gospodin svrne na vas i mirom svoj podari. Amen. I blagoslov Boga, sve mogućega, oca i sina i duha svetoga, Amen. Pođimo u miru. Bogu hvala. I hvala vama poštovani slušatelji što ste nas slušali i čujemo se za mjesec dana. Hvala Isus svi Marija. Mir vam i dobro. pravljam sve zapetbej sozer samo za terbe čini ču sve baš sve svoj život u sve svoje godine samo da budem bljesni samo da živim do ja ljubavi Učite ljudi staruješ kaž je gde staruješ jer želim ti sepi samo da živim